Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio. God nytår. Jeg er blevet forladt af alle mine mænd. Sebastian Rikelsen er på velfortjent vinterferie og øh, Nedim er jo død. Så mine faste medværter er borte. Til gengæld kan jeg konstatere, at øh, jeg aldrig kommer til at løbe helt tør for spændende, men jeg kan invitere til at sidde og tale med øh, i Politiradiostudiet. Jeg har helt tre over for mig, og, øh, og jeg glæder mig meget til den næste time. Velkommen, Michael Molin. Ja. Velkommen, Rolf Hermansen. Velkommen, Christian tak. Kod. Tak. Lidt mere præsentation, tror jeg, jeg skal til. Øh, Politiradio har jo, som trofaste lyttere vil vide, det koncept, at der sådan set er mig som... Øh, Journalisten, den mangeårige kriminalreporter, som så er flankeret af en politibetjent, en politimand og en tidligere forbryder, så vi ligesom kan veksle tingene. Og dybest set har jeg jo så kalkeret øh, det øh, i dag, fordi Michael Molin, du er jo politimand Københavns Politi. Rolf Hermansen, vi kan jo godt kalde dig tidligere forbryder og medlem af en af de store rockerklubber. Men det, er jo det kan endeligt... vi godt. Det er lidt tid siden. Det kan vi nemlig, go nemlig godt, det kan vi godt kalde jer, men i virkeligheden ved jeg, at I begge to, hvis I skulle præsentere jer selv sådan med navn og titel, så vil I sige noget andet. Rolf, hvad vil du kalde dig? Hvad siger du, når du præsenterer dig nu om det? I arbejdssamhæng, så er jeg uddannet pædagog, har fire års terapeutiske uddannelse, og så har jeg arbejdet i snart 18 år som mentor og med alle mulige mennesker, unge mennesker, voksne mennesker, der har væltet. Fordi det er vældig mange år siden, du mm -hmm. forlod den der rockerklub. Ja, tak. Michael Molin, når du ikke uh, er i uniform og politimand, uh, så går du også rundt og hjælper mennesker, der er væltet. Eller hvis liv er væltet. Hvad er det, du laver? Jeg er relationsterapeut, parterpøvet, skilsmidsrådgiver, arbejder sådan med PTSD også, behandling af den slags. Så er jeg jo far, og så er jeg også mand til min hustru Og søn. Så mange ting. Og uh, noget af det, vi skal tale om, det er, at i... Uh i kom begge to fra Brøndby I er lige gamle, og jeg har sådan set kendt hinanden altid. Men havnet i meget forskellige livsbaner? Eller var de nu så forskellige alligevel? Michael, du har sagt til mig, at nogle gange, når du har kigget på Rolf og hans karriere i det kriminelle miljø, så kunne du egentlig godt se, at det kunne lige så godt... Altså, det kunne også være dig, der var havnet der. Det kunne det sættes, og jeg har også blevet inviteret et par gange. Jeg har også synes det var spændende. Jeg elsker også motorcykler. Hvis det nu skulle være den, den vej ind i, i det her fællesskab, som, som jeg tænker, der er rigtig mange, som, som søger ind, så er det en, måske også en, et, et trygt sted at være sammen med andre. Et fælles sted, så jeg, det kan du tro. Jo, jeg kunne nok også godt have blevet rocker. og, jo, også og, have det, have blevet og du god har rocker. jo også været soldat, så det der med uniformer, det er jo... Øh... Altså, det, det er vel dybt set også det, der gælder i rockermiljøet. Der er jo også en vis uniformering, ikke, <laughs> Jo, det er der. Altså, ja. der, der, begge steder bærer man jo, om man så må sige, distinktionerne uden på tøjet. Det gør det vældig meget lettere, end for eksempel mediebranchen, skulle jeg hele sige. Mm -hmm. Nå, vi skal tale meget mere om jeres liv, jeres fortid, og hvorfor I endte, hvor I gjorde, og især om det, I laver, når vi piller de der oplagte prædikater med forbryderen og strømeren af jer. Det skal vi tale om senere. Men allerførst, så skal vi tale om en aktuel og, til lad mig at sige, trist sag, og dermed skal jeg byde velkommen til den tredje gæst i Christian Kod. Tak skal du have. Meget trofaste lyttere vil også kunne huske, at du har gæstet politiradio før. Mm. Du er, hvis jeg nu præsenterer dig, ham læreren, som var øh, en, både lærer, ven, en slags mentor, støtte, kontaktperson, for den dengang 15-årige pige fra kunby. Mm som efter adskillige års vanskelighed af den ene, den anden og den tredje art blev anholdt af politiet af Midt- og Vestjyllands politi sigtet, siden tiltalt og dømt for forsøg på terrorisme. Hun var 15 år, da hun blev anholdt i januar måned 2016. Og øh, året efter i 17, der blev hun dømt først i øh, byretten i Holbæk, og så ved Østre Landsret. Hun fik 8 års fængsel for, for forsøg på terrorisme. Det hun havde gjort var, at sidde og forsøge at blande det farlige sprængstof, der hedder TATP, øh, hjemme i sin mors kælder, og så har hun skrevet en hel del på sociale medier om, at hun hyldede øh, islamisk stat, og at, at hun ville forsøge at gøre ting dels mod sin egen gamle skole, dels mod Karolineskolen i København, den jødiske skole i København. Det blev hun dømt for og fik otte års fængsel for. Noget af det, der fik sagen for alvor til at flytte fra en bekymrende social sag til at blive en politisag og en straffesag og en dom. Christian God, det var jo blandt andet dig. Det var dig, der optog en lang ja. samtale med hende efter, jeg havde talt sammen i månedsvis og afleveret den til politiet. Ja. Dengang. Og den, det, fik, det blev spillet i retten. Der er også mange, der har hørt det i fjernsynet. Her i programmet har vi spillet brudstykker af det dengang. Øhm, og, og du skulle vidne imod hende i retten. Ja. Du var også det sted i landsretten, da, hun, da dommen var blevet anket, og hun fik 8 års fængsel der. Nu spiller du igen en rolle efter en samtale med Natasha, hedder pigen fra Kundby, som i mellemtiden er blevet 18 år. Hun afsoner sin straf i statsfængslet Hersted Vester. Øh, og så har du talt i telefon med hende, og det har ført til en anmeldelse til politiet, som nu har ført til et anklageskrift mod Natasha, som øh, her i, i øh, januar skal få retten i Glostrup, tiltalt for trusler ved at have sagt til dig noget i retning af, om du har en skudsikker vest, og sådan en burde du nok sag og anskafte øhm, Det definerer sig altså i forstand som noget, der er egnet til at gøre nogen bange. Hvad handler det her om, Christian Kod? Det handler om, at vi stadigvæk har en, øh, en lille pige, der sidder i et stort fængsel, og ikke helt har fundet sin øh, ståsted, og søger stadigvæk efter nogle fællesskaber. Og hun har jo lagt øh, islamismen bag sig, det ekstreme, men hun søger stadigvæk efter at ståsted. Og så øh, desværre, mens hun sidder derinde, så får hun nogle flere kontakter til noget nogle bandemiljøer, nogle andre øh, lidt mørkere miljøer, hvor, hvor, hvor det synes hun lige pludselig er rigtig spændende. Og så er det ligesom der, hun begynder at hænge sin frakke også på de, på de knager der. Og der, der var det, jeg kom ind i billedet i uh, sommeren, øh, hvor jeg fik lov til at snakke med hende igen og prøve at se, om jeg godt kunne, kunne hjælpe hende på rette vej. Altså sidste sommer, ja, sommeren man sommer, ja. ja, præcis. Øhm, og vil rigtig gerne øh, sige, prøv at høre, nu har du en chance inde i fængsel til at få lidt ro på livet og så finde dit sunde ståsted og det gik også rigtig godt, vi snakkede så gammel hun skulle til at være guitarspiller og, ja, og, og du spiller du også så, en del musik ud Ja, over, det, endelig, det lige efter mit hjerte ikke? Øhm, ja. men selvom at der var de der gode skridt så, så blev hun ved med at tage nogle skridt tilbage og blev ved med at blive fascineret af, af de indsatte og, og den, den lidt mørkere vej at tage og øh, op til, hvor hun så øh, desværre begyndte at tro mig, øh, der, der, der var hun blevet ret presset med, at, at medierne var begyndt at blive interesseret i de kontakter, hun havde rundt omkring, og ja, det ville hun gerne have at skulle stoppe. Ja, der blev, der blev skrevet nogle historier om hende igen øh, sidste sommer, ja. blandt andet om øh, en eller anden form for brevvækse med andre farer herunder, Peter Madsen, ham med ubåden. Ja. Øh, og det er selvfølgelig ikke særlig sjovt at komme i avisen igen på Nej. den måde. Men det havde jo ikke noget med dig at gøre, vel? Nej, men, men hun, vi snakkede jo, altså vi kunne godt blive sure og irriterede på hinanden, og det blev hun jo så, og det skal hun også have plads til, at hun kan reagere og, og, og synes, det hele er urimeligt, og hvorfor kan de ikke bare blande sig udenom? Øhm, så, så jeg stod jo først for til ligesom at, at, at, at få skældet uden der, og det var helt fint, men jeg vil bare ikke, altså jeg bliver også nødt til at hende, og, og i min udfordrenhed, der... der der får jeg trykket på nogle knapper, og, og nogle gange så, så ved hun ikke, hvordan hun skal håndtere det. så faldt hun desværre tilbage til sit gamle jeg, hvor så var det bedre at tro sig væk fra, fra problemerne. Der er en grundregel i journalistik om man ikke må spørge om to ting, men det har jeg vældig meget lyst Nu prøver jeg at huske begge dele. <laughs> ja. For det første, så kan det godt undre, at efter hele den oplevelse, hvor du har været meget tæt på, end du mm. har været den voksne støtteperson, hun havde, som så kunne man jo godt sige, falder hende i ryggen. Ja. Du optager i en samtale, ja. afleverer til politiet, vidner mod hende i retten. Det, det er måske, altså, hvis hun tænker, det er Christians skyld, at jeg overhovedet mm. sidder i fængsel, så er der vel ikke nogen, der kan fortænke hende Nå. i det, eller i det tillidsbrud, ja. der ligger i det. Hvordan er det overhovedet lykkedes at, altså at skabe en kontakt imellem jer igen? Må jeg lige øh, sige, at i forbindelse med det, der tidligere i starten, der kørte det rigtig godt, og jeg fortalte hele tiden, at, at det var vigtigt, at, at jeg måtte skælde hende ud og sige, det er forkert. Fordi jeg havde ligesom et ansvar som en voksen, at jeg, jeg vil gerne spille med på hendes mærkelige idéer, men jeg vil også gerne stoppe op, når jeg siger, at nu er det for forkert i forhold Og der talte vi om det, at hun var 15 ja, år her. og flørtede yes. da hun så Flørtede ja. rigtig meget med det. Der gjorde jeg jo også meget tydelig og opmærksom på, at det du sidder og siger til mig, det bliver jeg nødt til at gå videre med, så hun var godt klar over det. Op til optagelsen, der vidste hun godt, at jeg ligesom samarbejde med politiet, og ligesom samarbejde med andre myndigheder, prøvede at sige, prøv at høre, hun siger det, det hvad gør jeg? Og, og så, så hun vidste også, at hun blev aflyttet, og hun, hun var udmærket at godt klar over, at der var rigtig mange mennesker, der, der fuldt hende tæt. Og jo, og dengang der, før, ja. før hun blev anholdt i sin ja. side, der havde der jo også været samtaler med, med politiet og, yes. og sådan forbyggende forebyggende indsats og folk fra PT ja. og sådan noget, til at finde ud af, er der noget at være bekymret for, ikke? Men jeg fik så ikke? Så vidste hun godt, at du kunne finde på at gå til politiet, hvis hun sad og sagde sådan noget til dig? Ja, det var hun godt klar over. Og, og det er jo det, der er lidt skræmmende. Selvom hun godt vidste, øh, hvad konsekvenserne var, så gør hun det alligevel, ikke? Og det er jo, fordi hun er draget så voldsomt af det her. Og det er der jo andre, der er inde i nogle bevægelser, hvor de også godt ved, at de dømmer en på det, men de kan bare ikke stoppe det. De har de de ligesom glemt deres egen stopklods. De, de bliver bare draget af det, det større mening for dem, ikke? Så... Nu sidder der jo rundt om der her i studiet, altså mennesker med stor forstand på, på psykologi, pædagogik, terapi osv. Altså jeg sidder og tænker, at det en på fem år. Det kunne også bare lyde som et råb om hjælp. Men at jeg er jo bare journalist. Nikker I lidt til mig, eller sidder jeg ved øjnene? nu? Kloge mænd. Ja, jeg, vender, jeg vender i hvert fald ikke øjne. Øh, der er der ikke nogen tvivl om, at når hun, når hun råber op, hvis hun kigger på konflikttrappen, så er man fra noget sagsbaseret til noget personligt, til noget findeligt. altså Så går den fra en grøn til en gul til en rød. Mm. Når, hun, når hun agerer over for dig i, i sådan en sammenhæng, så er vi i hvert fald over noget rødt. Ikke? Ja. Hun kommer med trusler og og faktisk i, i en situation, hvor hun virkelig også selv kan gå til indigheden. Bare det, hun kan komme til i sin gennemtrumpfning. Ja. Øhm, det, det er jo i hvert fald det, jeg sådan, oplever, der sker. Men den her ærlighed, du sådan, taler om, at du siger til hende, det, du siger lige nu, det skal jeg gå videre med. Ja. Øh, det er faktisk forkert. Det er ikke OK, det du siger. Ja. Øh, og så hun så stadigvæk fortsætter ja. Der får sådan en, en kobling til, til de her selvmordere, Øh, som har brug for at lave selvmordsvideoer inden. Altså, hvis de skal op til hæmmerige, efter de har sprunget sig selv i luften, hvorfor skal der så lige være en video, vi også lige skal se? Mm. Apropos, at hun har brug for at fortælle en masse omkring det, hun gør. Den opmærksomhed, hun får ud af det, ikke? Mm. Har hun, altså tilgav hun dig, at du havde stærret ja, om hende? Ja, der skete det, at efter hun havde fået sin dom, så gik der nogle måneder, hvor jeg ikke rigtig tænkte mere over det. Og så blev jeg kontaktet af øh, familien, altså øh, hendes mor, øh, sin mor der, og, øh, og det, også Mette Grits Dage der, som, ja, som begge er forsvarsadvokaten. Som, som har snakket om, at hun savnede at snakke med mig, og hun ville rigtig gerne, nu følge det, nu var hun klar til at tage de rigtige skridt. Og hvis det kunne blive sammen med mig igen, så ville hun rigtig gerne det. Og så tænkte jeg lidt over det, fordi jeg havde jo svigtet hende, og jeg havde ligesom heller ikke lykkedes med den her mission. Det var jo en fejlslåen mission. Det må man sige. Øh, så jeg tænkte, der må være andre, der tager over, der, der så kan lykkes bedre med piberne. Men de blev ved med at sige, prøv at se, om du ikke kan komme i kontakt med en igen. Så jeg kontaktet Kriminalforsvaret, og efter et par måneders øh, kamp for at øh, lov til at få den telefoniske kontakt igen, så fik jeg så lov til at snakke med hende, og det var fantastisk. Men Michael... altså, det, det, det, det skærer lidt i min når du siger, at du svigtede hende. Det er jo virkelig ikke det. Jeg hører ikke, du no. svigter hende. Jeg hører, du hjælper hende. Ja. Uh, du når at stoppe hende, inden hun får fuldført uh, et terrorhedslag. Hvis det var, ellers var det, hun havde kapacitet til, ja. så svigtede jeg måske i virkeligheden måske en, en, uh, en, en præventiv omsorg. Ja. Og at hun så vil dig igen senere, og at andre omkring, dem, uh, altså omkring hende vil det også. Det, det ser jeg som noget positivt. Så, ja. øhm, og, og det gik jo sådan set også positivt. Ja. Så, så, får hun altså, så bliver hun sur over forskellige ting, så siger hun det, der, det her i noget i retning af, at du må hellere få dig en vest agtig telefon. Altså, prøv at høre, Christian K., du er en voksen mand, ikke? Mm. Du, du har dit lærerjob, du, hun sidder inde i Hersted fængsel. Mm. altså med fængselsbetjente ud over det hele, og terapeutisk mm. og hvad har vi? Altså, og hun er 18 år. Mm. Altså, blev du virkelig bange? Nej. Men jeg blev bekymret, og jeg, jeg, blev, jeg blev nødt til at handle, for der havde jeg igen et ansvar at sige. Det kan ikke blive ved med at gå, fordi hvis jeg bare ignorerer det, hvad så næste samtale hvor hun bliver sur? Hvad så er hun så begynder hun så at kontakte nogle af de forbindelser hun efterhånden har fået? Så jeg blev nødt til at ringe. Jeg ringede så jeg anmeldte ikke først. Jeg ringede først til fængslet og sagde, I bliver nødt til lige at lige det her og sige hvad, hvad mener I? Fordi jeg altså har nogle telefon ja. bliver automatisk opdateret. Og det op vidste nemlig også. Og så er vi tilbage til samme trummerum som i 15, hvor hun godt vidste, at jeg rapporteret videre. Og er åbenbart alligevel ligeglad, ikke? Så, så jeg har følt, det er så for så nu nu, øh, nu lykkes det alligevel ikke det her. Sådan så det er ligesom, du er ligesom meget ude i sådan en, hvis jeg forstår dig ret, sådan en opdragfunktion i, ja. at, at når du ser, prøver at høre, det der, det er overstregen, ja. sådan skal du ikke ja. sige, for det er ja. faktisk ulovligt. Ja. Det er det, du prøver ja. at gøre. Det er noget af min fornømme opgave. Det er noget jeg, det, jeg gør til hverdag i mit virke som lærer. Det er et af, de skal lære nogle faglige ting. Men, fred med det, ikke? Men, men det er lige så vigtigt at lære nogle sociale og nogle personlige kompetencer, og det er det, jeg brænder for. Og så skal jeg også være en voksen til at sige, hallo, kammerat. jeg kan godt grine med dig, men nu skal jeg lade det ud, ikke? Altså, ja, man skal kun sige stop, når man skal sige stop, ikke? Og sige, at der er noget, der ikke er i orden. Ja, og ja. det her, det var absolut ikke i orden, fordi du, du tror ikke folk, og specielt ikke nogen, der så er tilbyder sin hjælp igen, vel? Så, så er det sådan lidt, okay, nu... nu øh... Nu synes jeg ikke, det er sjov længere, så jeg var ikke bange, jeg var irriteret og sagde, nu, nu bliver hun nødt til at lære, nu, nu fik hun lige et bump på vejen igen, og så må hun så forhåbentlig mm. snart lære det, øh, Natasja, som hun hedder, skal forretten i Glostrup øh, her den 10. januar, men mm. der, og, øh, og der er afsat et ganske kort tid til retsmødet. det som jeg forstår, det er en tilståelse af hendes forsvarsadvokat, Mette Gritsdag, som du nævnte, har sagt, at hun er vældig ked af det, der er sket, mm. og hun tager det på sig, og så videre. En dom for trusler. Altså kan jo, det er jo en tredjedel af sager, de, de bliver afgjort med en bøde. Mm. Øh, en tredjedel er en eller anden betinget straf, og så er der en tredjedel af dem, som så bliver en fængselsstraf. Der ligger man i lavet mellem øh, en til tre, fire måneders mm. fængsel Sådan noget, ikke? Altså Sjov Karn, ham der LTF-bossen, mm. som, som jeg så også, mm. også skulle udvise, men han fik tre måneder for, for ja. at have tog Så det er jo ikke sådan, så hun risikerer en hård straf ja. af det her. Tror du, det hjælper? Jeg vil så gerne sige ja, men det tror jeg ikke på nogen måde, desværre vil. Altså vi skal lige overstå det her, og så øh, må hun få den straf, hun får, og så øh, er det et, endnu et råb, øh, og så er der nogen, der skal øh, høre det råb ordentligt. Fordi vi har stadigvæk nogle år, hvor hun sidder i fængsel, hvor vi så øh, kan lave en god pige ud af hende også, ikke? Nu ved jeg jo ikke, om øh, Natasja overhovedet gider at høre politiradio, men hvis hun gør, mm. er der sådan noget, du gerne vil sige til hende? Hun skal blive ved med at være den gode gamle Natasha, som jeg kender, og som jeg stadigvæk ser, er inde bag den facade. Og så skal hun droppe det der kundby-show der. Fordi nu, nu har vi hørt om det, nu skal hun danne sig en ny historie. Det er vigtigt. Tak Christian Kod, fordi du ville komme og fortælle om den seneste kedelige udvikling. Jeg håber, du får ret. Og lige om lidt, så skal jeg nemlig tale videre med både Rolf Hermansen og Michael Molin om blandt andet, hvordan man gør lige præcis det. Tak fordi du kom. Velkommen. Du lytter til Politiradio på Radio 24. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg har i dag selskab af, som jeg lige sagde, Michael Molin, som er politibetjent, men derudover bruger en meget stor del af sit liv på at arbejde som terapeut i mange forskellige hensener, blandt andet for stress, parterapi, par PTSD-behandling og den slags, og Rolf Hermansen, som er pædagog, arbejder med udsatte unge, unge, der er væltet i livet, af mm. den formulering, vi bruger. Øhm, men jo også langt tilbage på CV'et, øh, har haft øh, sådan en ledervest med et rygmærke på, og et medlemskab af først en, og så en større rockerklub. Mm. Øh, du ved jo, om nogen... Rolf hvad det vil sige at skabe sig en ny identitet, en ny rolle, efter at have været i en sådan, som Christian Kod lige siger her om Natasha, det er det, hun skal. Kan man date fængsel? Nej, det er svært. Altså, men altså, ud fra min egen historie, jeg tog beslutningen i fængslet jo, om at skabe mig et nyt liv, men det kunne ikke lade sig gøre, så længe jeg var der. Jeg tror faktisk, at der er vældig mange af dem, der tager den beslutning, som tager den i fængslet. Ja. Meget ofte begynder den at spire under en varetægtsfængsling, fordi det er lige der, Folk, der forstander med det at det er der, man er allermest plukk i virkeligheden. Fordi man er usikker, og boom, man savner kæresten, og hvad skal der ske, og hvor kammeraterne, og alting er ligesom, ej, nu skal jeg sidde her igen. Jeg tror, at jeg, jeg tror, jeg, de fleste tænker det, ja. Altså når det er så svært. Men ja. jeg tog den lidt senere, da jeg så øh, røg til fridsløse. Nå, i det store gamle fængsel. Ja, ja. der tog jeg i nytår over 2000, Eller den var måske taget ubevidst før, men der kan jeg huske, at jeg sagde til mig selv, der skal ske noget andet. Og den, ja, det ved jeg set godt, og det ved jeg ikke, fordi jeg synes, at jeg var men fordi jeg har læst den bog, du har skrevet om dit liv, som kom i 2018. Et årstid siden den kom. April, ja. Det var øhm, det. Fra bruderskab til mønsterbrud. Først læste jeg som altså mønsterbrud, så tænkte jeg... Altså... En brud. Mm, fin brud. Ja. ja. ja. ja. Kan ikke, man kan ikke, når man kigger på det her, kan man ikke se dig i hvide og mørter. Men øh, en ex kamp for at overvinde fortiden. Den kom på politikens forlag, og... Øh, jeg vil gerne sige til dig, at jeg har læst øh, temmelig mange rockerbøger, og jeg har jo også selv skrevet et par stykker. Det her, det er altså en af de virkelig gode. Tak. Den er ikke alene velskrevet og velfortalt, men den vil jo også noget mere, end at fortælle om, hør, hvor sejr jeg var. Der er også gået, nu sagde du, du tog beslutningen i 2000, øh, der er gået ret mange år siden, før du så øh, skrev den her historie. Hvorfor skulle det gå så lang tid? Altså, jeg har overvejet det mange gange. Jeg er blevet spurgt. Jeg har øh, startet alverdens al tanker omkring mit liv, og, men jeg har aldrig set det som noget særligt, indtil at jeg havde det så godt, som jeg nu har haft det i mange år. Og der blev ved med at være nogen igen, der sagde, hvor det vildt det der liv, du har levet. var det vildt det der, den måde du er på i dag, og altså lever almindeligt. Og så, altså jeg ville ikke skrive, fortælle, gøre noget omkring noget, jeg ikke selv havde styr på, fordi så blev det midt i noget, Øh, så du skulle have overblik over hvad der fandt dig egentlig foregik jamen, jeg, før du altså, kunne fortælle historien efter, med, med de uddannelser som jeg også har som jo har udviklet mig rigtig meget og hele tiden og jeg er stadigvæk under udvikling synes jeg at det først er her for nyligt altså som sagt bogen kom sidste år at jeg kan fortælle bagudrettet også sådan hvordan det har været og jeg faktisk kan se det sådan lidt fra hvor jeg er nu i stedet for midt i det det giver mening for mig også hvorfor jeg har levet som jeg har levet hvad der gik galt og hvad der skal til og så nu laver jeg det selv til hverdag. Og ja, fordi bruger, du arbejder med jeg andre. Jeg bruger, jeg bruger min ordentligt. egen historie, og det har hjælp mig rigtig, rigtig meget også i uh, mit daglige arbejde, og det har jeg også beskrevet. Men bogen som sådan er ikke en rockerhistoriebog, synes jeg. Jeg synes egentlig, den kan bruges til alle, der har væltet eller har fået en, en rigtig ærgerlig start med livet. Så det, altså, den er ligesom delt op i tre. Den der øh, vejen hen til, at det går galt, hvorfor går det galt. Og så er det selvfølgelig beskrevet om, når det er gået galt. Men det, der, er også, altså, der er tre kapitler egentlig. Og den sidste del om, hvor svært det er at komme op på fod igen og blive en almindelig menneske. Hvem der nu definerer, hvem der er almindelig. Men i hvert fald et andet menneske, end jeg havde, havde været. Ja, og og det, det... der tror jeg, at der er mange, de tænker, hvorfor gør man det ikke bare? Ja. Man skal lige læse min bog, og så se, hvilke udfordringer, der kommer undervejs. Der er og en del, man ikke har lært. Præcis. Og det vil jeg gerne tale med jer begge to om lidt senere. Men, men først skal vi altså så lige nu bag, tilbage til Brøndby Øster i 70'erne, hvor øh, Rolf Michael render rundt som to... Pæne dreng i korte bukser, eller hvordan? Blåfrostende blå, blå, blå knæ, ikke? Spejderdrenge. <laughs> Helt sikkert. Hvornår lærer de hinanden at kende? Det gjorde vi øh, i, jeg tænker, børnehaven. Børnehavenklassen var nok, øh, nok der, hvor vi mødes og, og finder et fælles fundament for, hvorfor vi skal hænge sammen. Og, øh, så det var, jeg er fra 71, hvad vi er vi inde? Måske 76, Og måske det, vi møder hinanden første gang. På så fin ja, sådan, ja. meget godt ikke? Ja. Og Rolf, du beskriver jo i din bog Gribende, og øh, meget kontant i virkeligheden med, børn, med barnets perspektiv den opvækst du havde alene med din mor, som var psykisk syg og der til alkoholmisbrug. Mm -hmm. Er det ikke dybt samfattet? Parallel skiftet Det, er jo, jo. Par øh, det øh, Der er ad, der er altså beskrivelser i de kapitler, som jo altså gør ondt ind i hjertet og læse hvorfor et barn skal leve på den måde helt alene og der ikke er nogen, der ser det. Michael, vidste du godt, at Rolf havde det sådan derhjemme? Nej, det vidste jeg ikke. Han var faktisk utroligt dygtig til at fastholde en, jeg tænker i dag, en overlevelsesfacade om, at, at han har det godt. Jeg har jo besøgt og været hos Rolf i mange, mange, mange år, kommet i hans hjem. Så du kendte også hans mor? Jeg kendte også hans mor, og hun var sød og rar og dejlig over for mig. Og vældig god til at lave mad, kan jeg forstå. Ja, Øhm, vi lønede os med is, hvis vi gik ud med... Kan du huske det engang? <laughs> vi fik vi fik liter is hver, hvis vi var ude med nogle beviser, ikke? eller nogle reklamer. Altså hun var bare rigtig god til i de her korte stunder og lige at være noget. Men det var også det, jeg fik set. Jeg fik ikke set alt andet. Og øh, ofte så var vi jo heller hjemme. Så var vi ude at rende alle andre steder. Så det var jo ikke rart at være hjemme. Tænker jeg, for har for slet ikke nu. Nu har jeg jo også læst hans bog, som jeg så kommer der nogle erindringer frem. og tænkte, det skulle da også rigtigt. Men den dag og den gang havde jeg jo bare øh, nogle andre udfordringer selv, som jeg også var forstyrret af. Så jeg så jo ikke, hvad der var omkring mig. Jeg så mere, hvad der var i mit univers. Hvad øh, du selv skulle slås med? Ja, for ja, jeg. det skal være sådan en trist historie, så er jeg tvilling. Og da jeg bliver født, så bliver jeg født 15 minutter efter min tvillingebror. Og på det tidspunkt, hvor jeg bliver født, der er der ikke sådan rigtig mange sådan hospitalsmekanismer, der kan se, der er sgu to unger derinde. Øh, jeg kommer ikke med hjem først. Jeg bliver efterladt på hospitalet. Min mor kommer op og tager sig af mig, det hun nu kan. Øhm, men, i, men i en periode, så, så er jeg i hvert fald ikke det her ønskebarn. Og så går der ikke lang tid, og går der et års tid, så får jeg en lillebord der en mongol. Øhm, og min far, han er, jeg kan ikke huske, hvornår han forsvinder. Jeg kan faktisk ikke engang huske, at han har været der. Så jeg havde rigtig, rigtig mange af mine egne udfordringer også. Øhm, så det der med at, sådan at kigge ud til andre og se, hvor svært har andre det i forhold til mig selv, det var bare ikke noget, jeg gjorde dengang. Jo, og så var I jo børn. Og så er vi selvfølgelig også børn, ikke? Var i... Jeg synes, Rolf, du, det kan jo være, at man, man forskynder lidt, når man kigger bagud, med. jeg synes, du beskriver dig selv i bogen som, som faktisk en, en god dreng, der godt, du godt at gå i skole, og det gik sådan set okay, og noget. Og på et eller andet tidspunkt, så knækker film der kommer den der vrede, frustration, sorg, og du, din far var der heller ikke, øh, vender sig om, du beskriver det virkelig, som om, at pludselig så bliver du bare, så bliver der bare sort, så bliver du bare vred som teenager, og så begynder du at opsøge de hårde drenge, og Dræk bare Ryhas og så videre. Det var en kort version. Ja, ikke? Er, var I nogle rødder begge to? Jeg ja, definerer altså, de ordet rødder. Altså, er jeg har en hel bog om emnet. Ja, Skal over, <laughs> øh, over i Netto, over i brusen? Ja, det gjorde jeg. Øh, Lade jeg noget herværk for tidets Ja, det gjorde jeg også. Lavede jeg nogle kriminalitetsting? Ja, bestemt. Røg jeg has, da jeg var 13? Ja, det gjorde jeg også. Ikke meget, men jeg gjorde det. Jamen så en råd. Jeg var i hvert fald udadvendt og reagerende, øh, måske også nogle gange lidt aggressiv, øh, lavet nogle super dumme ting dengang. Øh, men mest af alt så kan jeg, så kom jeg kun til at tænke over, at jeg, jeg var nok det barn, som følte, der ikke blev set, og derfor så står jeg rigtig meget. Og den, der hoppet op på bordet for at blive set og for at blive hørt, fordi der ikke rigtig i min verden var tid til mig. Og på den måde blev jeg måske så anråd, fordi så blev jeg i hvert fald set oversvørt. Og og så sagde jeg jo indledningsvis, at I, hver især vælger et miljø, som øh, er defineret øh, dybest set af noget med bruderskab, fællesskab, korpsånd, hierarkier, uniformer og også noget med våben og magt og mænd. Ikke? Ja, det tog jeg begge to tid, før jeg skulle være terapeuter og pædagoger. Så det ender alle sammen der, men vi skulle lige nogle omvare. er ja, heldigvis for det. <laughs> Hvorfor? Rolf, hvad var det for dig, der gjorde, at det simpelthen var det seje at søge hen imod de der rockerklubber? Som du ret tidligt faktisk gør, ikke? Altså, øh, som 15-årig flytter hjemmefra, da min mor, hun er altså, fuldstændig vanvittig øh, og som sagt, så var jeg alene med hende, så jeg kunne ikke holde ud at være hjemme mere. Så jeg flyttede simpelthen ud og både øh, hos en kæreste, min mor havde haft en gang. Jeg både så senere hos en kæreste, eller en kæreste, jeg selv havde. Og sådan den der vej rundt, hvor der nu var plads til mig. Øh, jeg mødte desværre ikke nogen nøglepersoner, der tog mig alvorligt, før jeg mødt det miljø her, hvor jeg ligesom hørte til, kan man sige. Og det var heldigt for mig, fordi jeg løb, øh, altså, det var der, jeg hørte til på det tidspunkt, så meget larm var der i min krop. Og du spurgte også før, om den der, hvornår var det skiftet, eller hvad skete der? Mm. Altså, der, hvor det bliver helt sort i min krop. Og det var sådan set, øh, efter jeg gik til konfirmation alene, uden min mor, uden familie, og havde den der række uden familie på, og hvor alle andre stod, der gik det op for mig, at nu ved alle det. Og det gik også op for mig selv, at det her, det sku, den er slemt slem, den her. Gik det også op for dig, at nu var du pludselig udstillet som alene? Der var ikke andre i kirken, der skulle ikke være nogen fest? Og de andre havde også noget Du havde noget vældig fint nyt tøj på, men de andre var bare lige lidt finere. Altså, jeg havde kobberbukser og en tøj på. Jamen, så... der, der er billeder af dig i bogen, som ser vældig på sød måde. Tror du også, det der, eller det først der går op for dig, at det underlige er, at du står der helt alene i kirken og udenfor, og der slet ikke er nogen, der siger noget til dig? Altså, der slet ikke er nogen voksne, ikke engang præsten, der ligesom siger, hvor er din mor, eller... Det synes jeg er virkelig er jeg Jeg vil da der... gerne tænke om mig selv, at jeg i den situation stod sådan dreng, at jeg så ville reagere. Men altså noget, jeg har tænkt på efterfølgende, det er jo, øh, hvorfor gik jeg overhovedet op i kirken og blev konfirmeret? Altså det der, den der vilje, eller den der, jeg vil stadigvæk være som de andre, jeg vil ikke stilles udenfor. Og lige præcis det modsatte skete jo, at jeg blev fuldstændig synlig i, hvad der ikke fungerede, da jeg så gjorde det. Og det var jo ikke sådan en beslutning, jeg tog, da jeg nu blev konfirmeret, at nu vil jeg larme. Nu vil jeg være råd. Nu, jeg med, nu, nu ja. gør jeg det her. Det sker helt ubevidst. Simpelthen min krop, den kunne ikke holde sig. Altså, jeg kunne ikke være i den mere. Så jeg gjorde det modsatte af Michael op, gennem min opvækst. Jeg var sådan en enig stilledreng kontra... Altså, jeg var ikke sådan ud af at reagere, når jeg slog sig ikke så ret meget. Og jeg var sådan... Så det kriminalitet, du beskrev før, det gjorde jeg også. Men jeg larmede ikke så meget før omkring det her altså, skete. Så hvem af jer to, hvis I var kammerater dengang, var, var førerhunden? <laughs> altså Michael havde ledervest på, før jeg havde. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg havde jeg havde hockeyhår eller mollet, eller hvad man kaldte. Det. Jeg havde skulle øh, tyndt i toppen, langt i nakken, tyndt i siden. Nej, det det. Og så havde og svar jeg i også. Ja, det, jamen, det var frygteligt. Og så havde vi så havde den der sådan, så, rockervest, og den, den kom helt klart efter at øh, jeg var meget hjemme hos min onkel, som senere blev dømt som øh, stor has øh, hashandler på Igrev. Øh, så, så jo jeg valgte den vej, det var sådan, det var lidt bare lidt smart, ikke? Og så gik jeg også med lidt andre drenge. Ikke, ikke, at de var nok mere barske eller noget, men Rolf, han var dygtig til alt sport. han kunne køre til alt sport? På, Han kunne køre på bauer, skøjter, og han kunne nogle gange vælte, og så hvis han havde en Coca-Cola i hånden, så tabte han den ikke. Han slog sig måske lidt, men du ved, han var hurtig op. Han var god til boldspil. Han var god til faktisk rigtig mange ting. Så det, jeg husker, det var, at der var noget samlingspunkt omkring nogle af de ting, som du kunne. Og der, der fik du nok en lille smule fame hvilket var rigtig godt. Der var lidt solstråler på den del af det, ikke? Men apropos den der tur i, i, i kirken, vi er, så, vi er jo så navlepillende selv. Vi ser jo ikke en skid anden i vores egen næsetip, så vi har jo ikke, måske vi bemærket, Rolf stod alene der, men det er jo ikke noget, som jeg kan huske, øh, fordi vi havde så travlt med os selv. Og dronningen siger i nyårstjalen, at vi skal være lidt dygtigere til at kigge rundt, og lige se, om der er nogen ved siden af os, der er lidt ked af dig, så måske give dem et lille klap på skulderen, og lidt støtte eller noget, Sociale medier tager vores fokus i dag. Vi er ikke til stede, når vi snakker. Det var vi så åbenbart heller ikke dengang, sådan så Rolf kunne have fået noget mere sødt dengang. Men jeg tænker også, nu talte vi jo indledningsvis med, med Christian Kod, som var lærer for, for Natasja der fra Købenby. Og jeg dækkede jo retssagen i sin tid mod hende. Og der kom det jo også frem, at der har været også fra altså myndighedernes side, de sociale myndighederne side, en opmærksomhed og en bekymring for den her pige, for hun var ganske lille, kun et par år og, og, og det lykkes ligesom ikke rigtigt at, at hjælpe øh, mellem. Og der er psykiatri, sygehusvæsen, socialmyndighed, at man prøver lidt af hvert. Før at hun så bliver 15 år, gør noget, som er strafbart, og nu er det så øh, personalet. Sikkert dygtig personal, men dog i et fængsel på Hersted Vester, som ligesom så skal prøve at rette op på det. Hun er stadigvæk jo kun lige afret blevet 18 det er da alligevel mærkeligt. Det, vi taler om din barndom, Rolf, der er vi jo i 1970'erne, at, at lærer vi ikke noget af det her? Det, det synes jeg jo ikke, vi gør. Øh, når, jeg har, når jeg som patient har været ude og snakke med de unge, som jo virkelig godt vil et andet liv, øh, når man så taler om, hvem, hvem har forsøgt at støtte dig, så siger de rigtig mange af dem, der har jo faktisk været et par stykker, men på et tidspunkt bliver de trætte af mig, og så forsvinder de, og så svigter de mig igen. Og til sidst så bliver det sådan lidt, hvorfor er overhovedet gået i gang? Og hvorhovedet går i gang med at snakke med en pædagog, så det kan blive. bliver der til, til at klare mig selv. Så, til, så nej, jeg tror ikke, at vi har lært nok endnu. Øh, og, og sådan noget som, at kan man, kan man hjælpe hende i fængslet ud af det der? Nej, gukkær man nej. Altså siger, at vi har, vi har bandemedlemmer, som gerne vil ud af kriminalitet, de vil gerne ud af, af banderne. men de skal skulle lige forbi en eller anden rockafdeling først. Så de skal ud af banden, men de skal placeres i samme fængsel, hvor banderne er. Det giver ikke nogen mening. Altså under afzonen. Under afzonen, ja. det giver ikke nogen mening. Altså hvis de vil, helt oprigtigt gerne vil ud, så skal de jo skærmes sag, og så skal der skabes et godt pædagogisk arbejde, så de får fundamentet til at være selvstøttende, når de kommer ud. Rolf, du beskriver, at du tager beslutningen om at forlade rockerklubben, der skal du så også afsonen sammen med faktisk nogle af dine gamle brødre. Du får lov til, du forlader øh, klubben uden konflikt. Du, ja. du får lov til at gå, øh, ja. og der er ikke nogen øh, voldsomme krav til det eller noget som helst. Men, og du er på god fod, men ja, du får lov at være i fred også i fængslet. Men der er stadigvæk nogle ting, du ikke bare kan og må i forhold til den klub, du har været medlem af for snart 20 år siden. Stadigvæk i dag. Man kan ikke bare gå. Man kan ikke bare gå. Hvorfor ikke? Hvad er det, du ikke må? Altså i dag? Ja. Øh, men, men jeg må øh, sådan det, der passer mig agtigt, i mit hoved, men der er jo ikke nogen, der har gjort mig noget. Så altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad du mener. Faktisk, Jamen, jeg hvad? mener det her med, at øh, at at, gut, at forlade de her miljøer, nu siger Michael, sidder man i fængsel, skal man afs og siger man, jeg vil gerne forlade banden, jeg vil gerne forlade klub, så skal du stadigvæk sidde og afzone, hvor du er i nærheden af, og vi kender jo utallige eksempler på. Øh, frafaldende medlemmer, som på den ene eller den anden måde bliver straffet, bliver holdt fast, bliver ikke for lov at gå. Øh, og en fornemmelse af, at der er forskellige regler for, hvad man må, når man først har forladt miljøet. Altså i forhold til klubberne, der dikterer nogle regler i forhold til, hvornår kan du være Hvornår får du lov at være i fred, hvornår kan du ikke? Er der stadig ting, der begrænser dig, tænker jeg, i forhold altså, jeg har til det. aldrig hørt noget om, hvad jeg ikke må, og hvad jeg må, men det er muligvis, fordi jeg har opført mig ordentligt. Mm. Og hvad vil det sige, at jeg opfører sig ordentligt? Det vil sige, at øh, jeg har jo bare passet mig selv. Jeg har ikke udtalt mig om, jeg har ikke... Som jeg sagde før, der er ikke nogen, der har gjort mig noget, så hvorfor skulle jeg dog gøre nogen noget? Altså, jeg har ikke brug for at kigge bagud og snakke dårligt om, eller... Snak dårligt om miljøet, snak dårligt om nogen, jeg gik hørt i klubben med, eller snak nogen, jeg sad i fængsel med, det har jeg ikke behov for. Så kan Fordi man... at man kan sige, sådan meget sådan måske på en anden måde sagt, at ligesom, øh, jeg, hvis jeg nu kører hjem fra arbejde kl. halv fire, og sidder i myldretrafikken, så kan jeg sidde og brokke mig over der er myldretrafik, men hvordan er den skabt? Den er jo skabt ved, at jeg også er der. Så jeg var selv en del af alt muligt, og, jeg, altså, og var med til at forme, med til at gøre, og så træde ud af det, og så begynder han mening og en holdning om, der er mange måder at have mening og holdninger på. Man bør ikke have det sådan udstillende eller nedgørende. Jeg, jeg spørger også, fordi vi jo kommer til at kredse om det her med vanskelighederne ved at forlade de kriminelle grupperinger og de kriminelle miljøer. Og, og det, jeg måske sidder og fisker efter, er lidt, ja, man kan sådan set i det tilfælde godt få lov til at gå udendør, hverken af regler eller afstraffelse eller noget som helst andet. Det er ikke nødvendigvis det, der er desværre. Desværre er ikke klubben, men en selv, fordi man skal være noget andet end det man var. Og nu springer jeg lidt tilbage i jeres liv, og læser lidt op fra bogen. Øhm, du, I kommer på, jeg ved ikke om du også er der, Michael, men I kommer i hvert fald på et sted ude der omkring Brønd Bøster, der hedder Mirror Night Club. Og vi er altså, her er vi så i 80'erne igen, kan jeg sagtens se jeg begge to for mig med lidt mere hår på hovederne. Øhm, og ja, det der, havde vi faktisk øh, ikke, nej. Der, Nå, der <laughs> det var jeg var også der, okay. der stod en fyr ved barn og kiggede på mig. Han havde en blomstreskjorte på under en velourjakke og stod med glas i hånden. Han så latterlig ud. Der var håen i hans blik. Ingen respekt. Jeg følte vreden vokse, så brød vulkanen ud. Jeg tog et skridt hen mod ham og klaskede ham i hovedet med en albus, så hans mund gik i stykker. Den her fyr blev så senere kørt sted og så videre fra, fra natklubben. Og du tænker, det her, det giver credit. Jeg var fuldstændig ligeglad med fyren. Det var en af de første gange, jeg oplevede, at vold smagte godt. Og den smagte af mere. Vi gutter blev fast inventar på en Mirror Night Club. Jeg hjalp med det ene og det andet, stod i garderoben, tog mod jakker, samlede tøjet op, når striberne det fra scenen. Vi holdt også vagt, og hvis nogen nærmede sig pigerne, var det en anledning til at banke dem. Det, det bliver videre ved, og jeg kunne læse op længe. Men denne her måde, og synes man skal være sådan lidt selvbestaltet politi på et lokalt diskotek, hvor kommer det fra? Hvem havde bedt jer om det? Jamen, det var der ikke nogen, der havde bedt os om. Men jeg var jo et meget, meget, øh, altså, jeg skulle til at sige lille menneske. Selvværdsmæssigt, selvtillidsmæssigt øh, var jeg jo øh, meget, meget, meget lille. Der, der, jeg havde ingen af delene. Så den der, det var det, jeg var kunne på det tidspunkt. Og det var der noget, der blev lagt mærke til. Og det gav måske, i der hvor jeg var begyndt at bevæge mig rundt, var det det, der virkede. Og det var det ligesom, okay, han kan noget. Ham, ham, øh, altså den der med, at jeg var ikke noget i form af noget andet. Så hvis jeg kunne slå hårdt, eller jeg kunne, så gav det noget respekt. Det gav noget, nu beskrev jeg det som credit. Altså, så synes gutterne, okay, jeg var meget sej. Øh, sådan fungerede det dengang, At, hvordan jeg havde det med mig selv. Altså, og det var altså, det var muligvis dernede også, jeg oplevede vold første gang, og opdagede, hvad det kunne. Altså, og jeg havde jo så meget i min krop, der larmede, som vi snakker om før, det var såret i mit hoved, som der var, Det var sådan en vulkan, der skulle ud, som jeg ikke kunne sætte ord på. Og det kom ud på den måde. Altså, at det var sådan, der, der var ikke nogen, der havde behøvet at gøre mig noget som sådan, eller skulle jeg nok selv finde undskyldningen for at gøre det, for at få afladet for det der, der skete inde i mig, som jeg ikke kunne sætte over på den dag, eller dengang, for jeg, lige, jeg ikke var så gammel med alt det, jeg havde oplevet. Øh, Rolf Hermansen, øh, kunne du lige så godt være havnet i en anden form for ekstrem gruppering? Altså, nu blev du så rocker, og så holdt du op med at være det, men, men kunne du også være havnet i et andet ekstremt miljø, øh, som øh, kunne det der med volden og opmærksomheden og magten? Det kunne jeg godt. Jeg kunne også have landet øh, og blevet falskampsudspringer. Altså hvem der nu havde været det første menneske. Jeg, altså, jeg var så uheldig, at jeg ikke mødte nogen af de der vigtige mennesker, før jeg faktisk var rigtig voksen. Og som derfor? så fik mig til. Altså, hvis jeg havde øh, mødt en som 14-årig, 18-årig, 23-årig, som tog mig med i hånden og sagde, at jeg skulle nok den der tillidsting at få med det her menneske, hvor man kan mærke, hov, han mener det faktisk. Det har jeg aldrig oplevet. Michael Molin, du blev så ikke rocker, du blev øh, politimand. Mm. først soldat, og så politimand. Hvorfor var det, du ikke endte der, hvor Rolf endte i første nummer? Den korte historie er, at altså det første, der falder mig ind, det er, at jeg er på sådan noget Og jeg tænker, at det er i Hanstholm, altså det er over i Jylland et sted. Og så er der sådan en eller anden svævebane, hvor man skal løbe op med den her svævebane, ting, den, der man skal sidde i. Og der er der en lærer, der siger, at det kan du ikke, det der du kan virkelig løbe på den der. Og så løber jeg op med den der stol, ikke? Og så suser jeg ned igen, og så siger han, det, det tror jeg fandme ikke, du kunne det der, ikke? Der starter noget i mig. Og jeg, siger, jeg skal sammen nok vise, jer ja, alle sammen, at jeg kan noget. Det er den første ting. Altså, det er der en, som griner efter og sagde, kunne du se, jeg fik det til? Kalder det kan man kalde en omvendt psykologi, ikke? Men han er virkelig en, som jeg sådan først husker, ser mig som en, der godt kan noget, men trigger lidt, ikke? Øh, så... Render jeg rigtig meget nede i en kinesisk grillbar, som hedder James Burger i gamle dage, og Rolf har også været der, og vi har spillet computerspil og sådan noget dernede. Og der tror jeg, at de er 13-14 år. Øhm, vi gik med blomster. Der var en, der hed Blomster, Paul i Brønbe. Øhm, så kunne man så, øhm, jeg tror klokken halv fire eller sådan noget, så kunne man efter skole ud med ham. Så kunne man stikke øh, her fra Danmark en plade om, man samlede ind til en masse ting. Det gjorde man overhovedet ikke, man smed penge i lommen. Jeg kan huske, Rolf var rigtig dygtig til det, jeg var også OK til det. Jeg solgte blomster nærmest hver dag, og du var frit Ja. ja. Vi, lavede, vi lavede måske et sted mellem 4-500 kroner til, til lommen hver så eneste for dag. Så folk, troede, at de købte blomsterne, og det var styrt i et eller andet velkørende. Ja, det var sådan en, at ja, goddag og undskyld, jeg får styr, Vi kommer for, for en skole, der samler ind til en, en, en, en Londons -tur, ikke? Så i stedet for at stå og hænge på gader og stræde og lave øh, kriminalitet og, og herværk, så vil vi faktisk rigtig gerne tage ansvar for os selv at blive til noget ordentligt. Så hører om du har lyst til at støtte os ved at købe den her blomst. 20 kroner. Alt over 20 kroner, der går til det formål. Ikke? Det var en af storene, ikke? Vildt, du kan Ja, men jeg er dygtig til det der, <laughs> øh, men, men det, der så sker, det er, når man så er færdig med at lave de her gakker og løger der, Så gik man ned på grillbarnen, og så står der en, en kineser dernede, som på en eller anden måde måske ser mig for noget andet end, end, end, end ham, jeg måske også var, ikke? Og så bliver jeg imitet ind bagved. Jeg får lov til at vinde bøger, jeg får lov til at, at hente og bringe alle mulige ting. Og det han så gør på et tid, da han giver mig, jeg tror han giver mig over 50.000 kroner. Og så skal jeg på posthuset og betale regninger. Og så tænker jeg, at han er jo idiot, ham der. Jeg, jeg skrider sgu. Jeg tager de der penge. Ikke? Og i Brøndby Bøster, det er jo ikke særlig stor by, øh, og der har måske været øh, en kilometer, altså mindre en kilometer over til det der posthus. Og hele vejen derover der tænker jeg, hold kæft, hvor ville være nemt bare at skride. Men jeg betaler de her regninger, og jeg er mega stolt over følelsen af tillid. Så jeg går tilbage. Og jeg render rundt i det her kinegrills halvøj i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. På et tidspunkt, så kommer jeg for sent hjem, og min mor har sagt, kommer du for sent hjem, så skal du, du ikke at komme hjem længere. Øh, så der overnatter jeg nede i hans kælder, nede i den grillbar der. Øh, jeg bor faktisk i noget tid nede i den der og jeg får hans nøgler til forretningen, jeg kan gå op og vende bøger selv, jeg kan spille på hans maskiner, og jeg kan gå i skole derfra. Øh, men han ser mig, og han bliver en slags, øh, på en eller anden måde en far for mig, fordi jeg havde ikke nogen far, der havde vokset op. Øh, og det, det har Rolf ikke. Så på et tidspunkt så det er øh... rent held. ja det det altså, er der hvor du får lov at sove nede hos ham. Ja. Der, der er mange aftener når vi er færdige med blomster og grillen lukker, så går jeg jo hjem med nogle af de øl jeg har købt nede hos ham og spiller computer og drikker øl. Ja. Hjemme hos der selv. Og der er ikke nogen der vækker mig om morgenen fordi min mor skulle ikke op. Ah, nej, var, altså... lige præcis, ikke? Så det var, der var allerede der var der. En... Så <laughs> så der, der er i hvert fald en forskel der ikke, men men så senere så, så kommer denne her øh... man skal trække et, et nummer, om man, man, sol... ja, ja. man skal være soldat eller ej. Øhm, og uden at jeg kan huske det rigtigt, så vil jeg jo hellere spørge Rolf bagefter. Men, men, men jeg trækker fri nummer og tænker, nej, jeg skal da være soldat. Fordi det, det ville jo kunne give mig et identitet, det kunne give mig et, et, et sted at høre til. Det er også lidt sejt. Æh, det er også lidt sejt, øh, og det er også lidt hårdt. Øh, og det vil give mening for mig at være der. Rolf han vælger så en anden vej. Men jeg kan ikke huske, at du trækker af nummer. Jamen, jeg træk faktisk det laveste nummer, så jeg var selvskrevet til at komme ind og jeg brugte meget energi på at gå til lægen, og der var ikke det sted, jeg ikke havde ondt, og jeg var oppe og snakke med dem, og jeg fik dem simpelthen overbevist om, at de skulle ikke tage mig med, mig med i militærer. Du, du havde bare pladtfodet og havde astma, og altså, der, var der var meget. Var, det, ja, der var ikke det, der var meget. Okay. Men, og, men, men bagud set ja. er det ikke så smart. Det men nok det vilde er jo bare, at ja. den den du går igennem i den store øh, klub der, mm. <laughs> den er jo 2700 gange færre end det at gå tre måneder eller fire måneder igennem rekruttetiden, ikke? Så, altså, ja, altså, så du, du vil mener, virkelig, at have det er meget, meget svær mig <laughs> for at blive accepteret. Jeg for at går, til, til lytter, som måtte være hårdt at inden. vi er i gang med Politiradio, og jeg har besøg af Michael Molin, som har været soldat og politimand i mange år, men sådan set bruger en meget stor del af sin kræfter på at arbejde som terapeut, blandt andet for mennesker, som øh, har mærker belastningen ved arbejdet i uniform. Og også i deres private liv. PTSD-behandling er også noget, du beskæftiger dig med. Og på den anden side sidder Rolf Hermansen, som har for mange år siden en fortid i en af de store rockerklubber, som han forlod, og derefter har brugt små 20 år på dels at finde den rigtige Rolf, kan man sige det på den måde? Sådan. Og også at uddanne dig til pædagog og noget terapeutisk uddannelse har du mm. også fået. Og undervejs får du også den der PTSD-diagnose og har skulle bruge tid på at redde det ud. Øh, jeg har læst den bog, du har skrevet, Rolf Hermansen, om dit liv, både før, under og efter din tid i rockermiljøet. Og det, øh, altså vi er jo jævnaldrende, øh, jeg er måske en lille smule ældre end jeg to, der de født i 70'erne, men ikke ret meget. Og nogle af de ting, du sidder og beskriver i din bog om, hvad der foregik i 90'erne, jamen dem dækkede jeg jo, øh, under det, vi kaldte den store nordiske rockerkrig, mm -hmm. øh, som reporter i sin tid. Mm -hmm. Blandt andet beskriver du, at du var i klubhuset øh, på Tisangade, da, da nogen smed en raket ind. Der var også en mand, der blev dømt, fik livstid for det, og to mennesker døde. En af dine venner døde nærmest i dine arme den nat. Hvordan kan det være, at man ikke på det tidspunkt går sin vej? Hvor skulle jeg gå hen? Hvor skulle jeg, gå hen? <laughs> jeg havde jo ikke nogen sted at være ellers. Øh, og ja, altså... Når det der, det sker, vil jeg lige sige, der er jeg jo i chok. Øh, og så tænker man jo, hov, det, det er sådan, altså hvis man så skærer det ned til noget, hvor el kan være med, så er det ligesom Brønby og FCK har det med hinanden. Altså, der var nogen, som gjorde, var ved at ødelægge noget af det, vi havde, og omvendt. Så øh, jeg havde slet ikke nogen overvejelser over at stoppe. Udover at min krop gerne ville stoppe. Men mit hoved ville ikke, men min krop kunne ikke mere. Den, øh, der kom en betaling for den dag. Og om ikke andet, hele den periode, vi var i, hvor altså som du sagde nævnt før, at jeg har fået en diagnose PTSD, Men det kom mange år efter. Altså, hvor jo, den her, og hvor den det er, elster... sådan som du beskriver den periode, hvor du også... Der er også en beskrivelse af, at du, du sidder faktisk og ser en af hovedfjenderne, og er, men din gravid kæreste er der også. Du er meget, meget tæt på overvejelsen af, skal jeg simpelthen slå mig ihjel nu og, og blive en stor kanon, eller skal jeg lade være? Og vælger heldigvis rigtigt. Øhm, men... Det der med at være i krig, hele den der altså det, også den, øh, det sprog vi bruger, nu der er en krig, ifølge jeg som soldater, det var hævelse. Når man har været professionel soldat, Michael, mm. og i øvrigt er arbejder i politiet, kan man så, så til den der krigsretorik og selvforståelse alvorlig, som er inde i rock- og det Altså er det ikke bare noget, de leger? Det kan da godt være, de leger det, men det er jo deres virkelighed. Det er sådan, deres virkelighed ser ud. Noget af det, som, som måske berører de fleste soldater, det er, hvis de på et tidspunkt, inden, inden de skal udsendes, må melde fra. Den skam, at skal efterlade sine soldaters kammerater, der nu tager afsted, nu bliver du hjemme. Koyon-følelsen. Så det kan godt være, at kroppen den siger, her, her, her skal jeg ikke være, fordi det er ikke godt for mig. Jeg føler ikke, modet er til det. Men hjernen og følelsen af, at jeg svigter dem, som nu tager afsted, den, den kan godt være stort. Den kan godt være til stede. Jeg tænker, det lidt det samme. På et tidspunkt som politimand, så kommer jeg også frem til den kendelse, at jeg skulle ikke være i den forreste linje længere. Det ville simpelthen gå et stykker af, fordi jeg i mange år sådan i kroppen kunne mærke, der er, ondt. der er faktisk fysisk ondt i kroppen. Jeg har, man kan kalde det, binyør træthed. Altså, jeg har ondt nede ved lænden. Så jeg har frigivet for mange kamper i systemet. Og nu siger systemet, min fysiske krop, nu skal du altså passe på dig selv. Har du været en lige så i din uniform, som Rolf har været i sin uniform? Nej. Jo, oh, jeg har. Det har jeg. Helt sikkert. I, den her erkendelse af, at øh, at være benknuseren, at være knibbelsvingeren, øh, at være ham, som folk skal køre med, fordi han kan sætter noget med at tage fra på, på gaden. Han er ikke bange for noget. Det er, jeg er helt sikker på, at i hvert fald er et af de rygter, jeg har. Øh, og det er jo super fedt, fordi så ser folk jo op til en det føles bare ikke særlig fedt, at skal blive ved med at være i den rolle, for jeg vil være noget andet. Øh, så jo, det er ikke nogen tvivl om. Jeg har ikke jeg har ikke været bange for noget som helst. Jeg fik engang øh, det, man kalder nilfisken, op i den her narkotikaafdeling, var, fordi jeg gik ind i en lejlighed alene. Altså, en narko lejlighed alene. Altså, det er sådan, jeg er ude og rekognosere øh, et sted i København, og øh, skal lige se, hvordan døren den er indrettet, om den går ind og går ud af, om hvordan vi skal åbne den sådan lidt hurtigt og lidt voldsomt, så, når, vi skal skal komme ind, mange. når vi skal komme mange, og, og tage ham med kagen i hånden, ikke? Og det der så sker der er at så kommer der en mand og en dame gående hen med bøger i, i hånden. Og så siger han til mig: "Hvem er du?" Jeg: ja, "Hvem er du?" Ja, jeg bor derinde i den lejlighed. Jeg bor det i en lejlighed. Ja, er der nogen andre derinde? Nej, det er der jo ikke. Altså, hvorfor spørger du om det? Fordi det er politiet nu der anholder, ikke? Og så gik vi fælles ind. Sådan noget. Altså tur gøre det, det er jo dumt, men ja, det, er jo... det er nærmest dumdristigt er det. Det er kæmpedumt. Så det fik jeg nilfisken for, som er ligesom som er en slags spad, Altså, sådan lidt en heders ting. Ja, sådan altså altså, altså, jeg, jeg havde 400, ikke? Nå, okay, så det var en 400 ting. Det, det var -ting, ikke, men det men var det, ikke som de der mærker, man syd på Vesten nej, nej, nej. I, den, i den klub, hvor men, uh, Rolf var. Men det taler for, at jeg turer. Ja. Rolf, du bruger jo, som vi har nævnt nogle gange i din bog, jeg siger det lige igen, den hedder Fra Bruderskab til Mønsterbrud, skrevet af Rolf Hermansen, udkom på politikens forlag, og af de vældig mange rockerbøger, jeg har læst, jeg er jeg nødt til at sige, at det her, det er... En af de allerbedste, helt op der ved siden af min egen, faktisk. Jeg synes den er, den er, jeg synes, den er virkelig god. Der bruger du jo øh, i hvert fald den sidste tredjedel på livet efter. Mm -hmm. På det at sætte noget i stedet. Og, og det at møde mennesker, nogen som viser dig en tillid, som hjælper dig ved også det terapeutiske arbejde, arbejdet med, med øh, PTSD'en og i det hele taget dine relationer. Og rigtig, rigtig mange gange bruger du den samme, når du beskriver. De følelser, du er i din reaktioner, den samme formulering. Jeg var jo denne her store, barske, tatoverede rocker. Så derfor kunne du ikke rigtig svare en raver dig, når folk spurgte, hvordan du hedder det. Eller du kunne ikke sidde der i rundkreds og tale om følelser, og du gik noget. Den der rolle, hvad skulle der til for, fordi som man forstår bogen, så skulle man jo om bag ved den, før du faktisk kunne komme i gang med at ændre dig og blive noget andet og holde op med at være ex-rockeren og faktisk være noget andet end det. Hvad hvad skulle der til for at få den skald af? Jeg vil lige sige, at øh, når jeg nu omtaler mig selv som den der skaldede, der har rocker, så er det jo med udgangspunkt i den stemme jeg havde på det tidspunkt. Præcis, ja, ja, selvfølgelig. Altså det er der hvor jeg ja, siger ja, til mig ja. selv. Den, altså der er ikke, det jeg ja. ikke har kunnet præstere ja. snart. Hvorfor gør jeg ikke det her? Det er faktisk noget af det jeg synes er vældig fint i ja. bogen, at du, at du taler med den stemme der har været relevant ja. på det tidspunkt. Så det ja. er Og for det tidspunkt havde jeg jo ikke opdaget hvor svært det var at leve et almindeligt liv, som jeg aldrig havde lært kontra det andet, så jeg kunne ikke forstå at når jeg var sådan en sejbenæg at jeg så ikke kunne alle de der ting, som at være en far, være øh, en, der passer sit arbejde, være en god kæreste. Øh, jeg havde ikke lært det. Det tog mig øh, ingen tid at lære at være en del af det miljø, fordi jeg var rimelig øvet gennem det liv, jeg havde levet følelsesmæssigt og tankemæssigt. Men den anden Så side... du var, om man så må sige, klædt på fra, helt fra din barndom til at, altså, at, at klare dig i det kriminelle miljø, men ikke til at klare jeg dig... Jeg var sådan set et... klar til det, der jeg mødte det. Ja. Altså der var selvfølgelig... Selvfølgelig bliver man ikke mere øh, blød af at være i det miljø, men jeg var klar til det. Og der kan man sige, at jeg havde jo aldrig sådan levet et almindeligt liv. Jeg havde aldrig... Altså, hjemme hos mig var der ikke nogen samtaler om, hvordan man gjorde noget, eller havde en politisk samtale, eller hvad man... Der var ikke nogen, der arbejdede, der var ikke nogen rollemodeller, der var Så alt det der skulle jeg lære mig selv, da jeg stoppede i det miljø. Og jeg var en virkelig dårlig far, og en virkelig dårlig kæreste, og jeg havde ikke noget arbejde i. Altså, der var ingenting overhovedet, der var styr på i mit liv, da jeg skulle op på hesten igen. Jeg startede på seminaret, mens jeg sad i fængsel, fik udgang. og det var sådan altså, karikeret sagt nærmest på højde med en rockerkrig og gå ind på det seminar og sidde sammen med flere hundrede almindelige mennesker og snakke om de ting, når jeg så kørte tilbage i fængslet, når jeg havde fri fra sådan noget. Hvordan på højde med en rock Fordi det var lige så chokerende, ligesom så, altså det var, det var sådan lidt sjovt sagt, men det var virkelig, virkelig, virkelig stort. Altså ligesom stressende, eller altså, det var helt flot for mig at komme tilbage i fængslet ja. til det, jeg kunne genkende med dem, jeg sad i fængsel med, i stedet for alt det, jeg ikke vidste noget om, og, og skulle sætte ord på mine. Jeg havde ikke noget sprog for følelser, for eksempel. Jeg kunne ikke formulere et eller andet. Jeg var vant til, at hvis man råbte højt, eller slog hårdt, så vandt man samtalen. Det jo på en anden måde her i den uddannelse, og det gør det jo alle steder. Men da jeg startede på seminariet, så kan man sige, at du var også sådan en vild, altså, vildt at komme fra det miljø, jeg kom, og starte på seminariet. Altså, der, jeg der tror var jeg ikke, Rolf, at alle de mange mænd, jeg har mødt, som har haft en eller anden fortid aladin i noget kriminelt miljø, og som er kommet ud af dig noget, jeg tror ikke, jeg har hørt en eneste, som ikke har sagt præcis det. Jeg kom fra en verden, hvor jeg var vant til, at hvis jeg råbte højt og slog hårdest, så vandt jeg, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre i stedet. Hvis vi nu ved, at det er sådan, det er, hvad er det så, sådan to gamle rødder fra Brønd Børster som jeg? hvad er det så, der skal til for, at det kan blive en lille smule nemmere for den næste Rolf faktisk at flytte sig ud af et miljø, og ikke bare ud af et miljø, men også ind i det omgivende samfund? Og I har meget kort tid, for programmet er ved at være slut, Men ja. giv mig lige nogle bud. Du skal, du skal et sted at gå hen. Og så skal der være nogen, som, som, som har lyst til at se dig som den, du er. Og som langsomt introducerer dig til, hvordan samfundet også hænger sammen. Så det ikke hele det kulminerer på én gang. Altså, hvis du skal forholde dig til både at være far at være kæreste, og være uden, uden at det der sådan, så kendte, trygte, men meget hjerndøde miljø, du kommer fra, så skal du have et sted at gå hen. Og det kan ikke nytte noget, at du kommer ud af en bandemiljø, og så bor du samme sted så du står på Logos Plads for eksempel, og politiet kommer forbi, så bliver du stadig ikke registreret som band. Så er du stadig i din identitet. Så er du stadig identitet. Altså vi skal huske, det er mennesker, man arbejder med, så der er ikke bare sådan, øh, fire sætninger, eller et regelsæt man kan... Altså det er individuelt fra folk til folk, og man kan heller ikke sætte tid på. Altså det har taget mig øh, rigtig mange år at skabe mig en ny identitet, til jeg ikke siger i tredje sætning, og så er jeg for resten gamle rocker. Den er ikke med, mere, når jeg præsenterer mig selv, mindre der er nogen, der spørger. Og det var det i starten, fordi der var det mit sidste trofæ, så den der identitetsdannelse over i det nye, det kan man ikke sætte tid på, for det er jo op, hvad du selv gør, hvordan du er bygget, hvad du arbejder med, med dig selv. I to vikarierne mænd i mit politiradiosulte, Rolf Hermansen, Michael Molin. Altså næste gang de andre skrider fra mig, så, så håber jeg, at I vil komme igen, for jeg kunne tale rigtig meget længere med jer. Jeg nøjes med lige her til sidst at anbefale din bog for Broderskab til Mønsterbrud af Rolf Hermansen. Michael Molin, skal du snart skrive nogle bøger, nej? Hvis du vil hjælpe. Mig, så okay, gør vi det. det finder vi ud af. Ja. Det her var årets første poliseradio. Vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge. Jeg hedder Marie Louise Toxvi. Tak for nu. Du lytter til Radio 27.